Мащабната ракетна атака от Иран и от позиции на иранците в Ливан, Сирия и Ирак беше неутрализирана на 99% от една от най-модерните системи за противовъздушна отбрана, тази на Израел, железен купол, операция в която участваха и стратегическите съюзници на държавата Израел, Съединените щати, Великобритания, но също така и Франция и Йордания. В безпредседентната по мащаб атака а, имаше под 20 ранения още в неделя, животът в в Израел се върна към нормалността. Днес почти навсякъде децата са отново на училище. Добър ден, казвам на Димитър Кацарков, хебраист и магистър по международно право, специализирал международна сигурност в университета в Хайфа и политически науки в Иерусалим. Здравейте. Какво ще се случи от тук нататък? Според вас всички си задават този въпрос. Ще отговори ли Израел кога и по какъв начин, в какъв мащаб? Ами това, което получаваме като информация от е, срещите на военния кабинет, които бяха до късно с нощи, е, че има все още разногласие между членовете на този военен кабинет, който беше сформиран още след нападението на, на Хамас над Израел на 7 октомври. А, Израел разглежда своя удар свое, също и рано отговор, като една част от а, този конфликт, който вече придобива по-директни измерения. Ако може би до сега говорихме за прокси-конфликт, то, то е етапа, който сега гледаме, един, един различен етап. Впрочем, имаше а, от... доста, доста иронични реплики в социалните мрежи, че в нощта на събота също не се осъществяват първите директни полети от Иран до Израел, но не на хора на бойни ракети. Да, точно така, но това, това което може да очакваме, е степента на отговор какъв ще бъде на Таняхо. За натаняхо иранската карта, както не веднъж съм Анализирал в моите мои текстове, тя, тя е. Иран успешно е бандиран като плашило, така се каже, не само за, за, за, за, за израелската общественост, но и за регионалните съюзници на, на, на, на Израел. Оттук нататък, дали той. Колко силно ще използва тази карта е, е, е друг въпрос. От години се знае, че Израел имат цял списък с е, конкретни цели, набелязани в Иран. Говориме за търговски пътища, говорим за потенциални места, където може да се, може да се случва обачаване на Оран с, с оглед на това, че Израел може да използва това като опит да, да сложи край на иранската ядрена програма. И от тук нататък трябва да бъдем наясно степента, на отговор, който, който може да има. Ако натаня успее да неутрализира хардлайнерите в своят кабинет, то не вярвам конфликта да ескалира до, до някакви големи някакви големи степени. Но много е важно да видим как, как точно политическия дискурс в Израел ще се завърти обаче, през... обаче, той всъщност правили опити да неутрализира точно хардлайнерите в своя кабинет, защото ние знаем, че а, позициите на Натаняхо търпяха критики от определени кръгове в израелското общество, които не са от този а, националистически хардлайнерски кръг. Look. <laughs> Ами, е, вижте, миналата седмица отново имаше протести срещу Натаняху. Последните няколко седмици преди удара също в Дамаск, който всъщност е, в отговор на него иран действа, е, имаше отново нарастващо напрежение. Особено сериозно е напрежението на пълста за заложниците. Как, както знаете, там няма още намерено решение на заложниците в Газа, които са останали израелски. Имаше, е, добави се и това към политическо напрежение, е, което кабинета на Таняхо от една година на пет ä, прави. При, Припомням, че преди войната имаше и опити за пламя на контрола над ä, кнесета на, над Висшия съдебен съвет. А, в последната година им пълна, всъщност Натанях води една битка за своето политическо оцеляване и е готов и, и демонстрира, че е готов да стигне до големи висоти само и само за да остане на власт. Така че от нататък а, каква степен той може да направлява своя, хардлайнерите в своята коалиция е друг въпрос има по-интересно да се наблюдава има ли инструмент, най-големия съюзник на САЩ, да влияе на Натаняхо в момента в този военен кабинет. И според мен има. И той е през лидерите на подцентристските формации. Бени Ганси и Ерлапит, които... Ерлапит не е член на военния кабинет, но Бени Ганс е и е справен като най-големият потенциален съперник на Натаняхо на потенциални следващи избори. че точно когато започна да, да се усеща, че Идва време за избори, дойде тази атака върху, върху Дамаск и, и, и, и, и тази конфронтация с Иран. Всичко е някакси така много, много динамично се движи и то е винаги свързано с него, с личността на Таняхо. Като. Чета доста интересни анализи в а, посока. А, тази мощна подкрепа, която Съединените щати и Великобритания оказаха конкретно в случая а, за отразяването и за неутрализирането на мащабната ракетна атака от Иран, всъщност доведе до това да няма особени поражения, които от своя страна да се а, използват като претекст за а, Остра реакция от страна на Израел. Смятате ли, че по този начин се постига някаква деескалация? Аз мятам, че удара на Иран беше много добре премерен от Иранската гвардия. Очевидно бяха таргетирани не толкова населени места. Очевидно, а, а, очевидно беше, че, че не се да търсеше по-директна конфронтация. Изчаква се поне две седмици. А, но, те, но, но самия режим в Иран беше изправен пред невъзможността да не се включи директно, защото просто трябва да се защити този имидж, който те имат, да покажа, че се още ще имат сила да, да излучват директна сила да излучват срещу Израел. А, от нататък, дали, дали може да има допълнителна ескалация, пак казвам, тук, тук не е само в Израел, но и в Ирана хардлайнерите трябва да видим как, как, как е реагират. И а, и от това ще зависи много до къде може да ескалира. Но, но предупреждението, което Вашингтон побърза да, да каже на Натаняхо е, че няма да участва в конта удар. И може би тук Натаняхо постигна час от политически си цели, защото а, това е изявление на Байден, че а, САЩ няма да участва в ответа удар срещу Иран, след събитията от събота. Ще внесе разедине отново между републиканци и демократи в Конгреса? И въпросът за Израел ще подобие вътрешно политически аспект, с и на предстоящите избори? Сега международният отзвук, ние чухме, че украинският президент огласи мислите на милиони украинци, че ако Европейския съюз и Съединените щати се бяха ангажирали по същия начин в защита на Украина, както за Израел, войната на Русия срещу суверенна Украина можеше да е приключила. Смятате ли, че сега спорният на проект за военната помощ за Украина и за Израел има по-голям шанс и за Украина. Ами аз силно смятам, че има с оглед на това, че според мен а, заплахата от уста Иран-Русия не може да бъде разделена. В крайна сметка искам да припомня, че Иран снабдява с безпилотни дронове шахиди постоянно а, Русия. Тя, тя е поразител на военна техника, която е участва в войната в Украина. Така че аз смятам, че може би в бъдеще ще се, да, ще се говори за някакъв вид пакетиране на заплахата от, от, от Украина и от Русия. И, и, и трябва да се подходи по този начин, защото очевидно говорим за държави, които спорват как да кажа статуквото, което е в източната лопия, в близки изток, които са готови да водят война за, за своите цели стратегически и очевидно, ако не се подходи по-пакетно към тях, как използвам този а, израз, а, може би ще има на те първа разделянето, още, но, но вижте, стратегически отношения между Израел и САЩ са на повече от 50-60 години. Говорим за, за дългогодишен стратегически съюз, който от 80-те години насаме придобива директни. Двата бюджета за отбрана на двете държави са буквално свързани един с друг. Така че, как може да се развие това за Украина? Е, е, е, е, ще, бъде, ще бъде още много години да се дискутира с мен дълго. Да Сега последно да ви попитам. А, ние видяхме, че българския държавен глава Румен Радев направи кратко първо изявление а, писмено, че следи са загрижено с загриженост развитието на конфликта в Близкия изток и осъжда ескалацията на напрежението. А, обаче Клуб Зед забеляза пръв, че в това кратко изявление президента Румен Радев не споменава нито Иран, нежда ескалацията на напрежение. А обаче Клуб Z забеляза пръв, че в това кратко изявление президента Румен Радев не споменава нито Иран, нито Израел. Последният ми въпрос към вас е свързан с международните реакции. Видяхме, че и Русия не усъди изрично Иран в първите си реакции, а направи една изопечена аналогия с украински ракети, също руски градове, при положение, че самата Русия продължава да изпраща балистични ракети, дронове и танкове в съседката си. Как бихте оценили международните реакции на случилото се? Еми, като обезпокоителни, разбира се, като притеснени, нормално е във всяка всички държави от а, Западна Европа и от региона да са с от ситуацията, защото една ескалация по уста между Иран и а, между Израел може да доведе до сериозни економически последици. Говорим за ръст в цените на горивата, говорим за а, сериозни, а, въобще като а, не само беженски вълни. Добре, това чови, са общите места. Казвате, че нямам причини да се замислим за тези детайли? Дали се споменава конкретно Иран а, и Израел в а, Не, апела? Не, имаме нужда да се замислим. Имаме нужда да се замислим, защото очевидно това е мое лично мнение. Очевидно, президента продължава със своята ост на а, внимателно говорене с цел да не навреди а, интерес. Това е неговото, неговото поведение към спрямо неосъждането на Иран и на Русия е една продължаваща линия на говорене от страна на президентството, която е притезителна, защото не е в синхрон с нашите съюзници. И да, трябва да се очреде това, че не се споменава. И, а, и води до един, една форма на вземане на никаква позиция. Димитър Кацарков, да се... експерт по близкия изток, Благодаря.